És dijous 6 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell comentarem que Juli Fernández no descarta renunciar a l'alcaldia de Palafrugell si això significa evitar un govern d'Esquerra Republicana de Catalunya. Amb el director de la biblioteca, Joan Soler, repasarem les activitats que tenen programades per aquest cap de setmana i també per la setmana que ve. La informació comarcal ens portarà a parlar de la presentació de la vuitena edició del White Summer Festival de Pals. També parlarem amb els protagonistes de la jornada sobre l'amenaça yihadista catalunyà adreçada als caps i comandaments de policies locals i Mossos d'Esquadra de les comarques gironines que s'està duent a terme aquest matí al Museu del Sud. I acabarem aquest informatiu explicant-vos que aquest matí ha tingut lloc la primera de les activitats de la setmana marcades dins de festes de primavera, la Rua dels Infants a omplert Palafrugell de Disfresses. Comencem aquest informatiu d'avui dijous 6 de juny posant el focus en aquesta formació del ple de l'Ajuntament de Palafrugell del proper 15 de juny, per tant, queden encara no 10 dies perquè es formi el nou ple de l'Ajuntament, el nou govern, i en aquest sentit, doncs, continuen les negociacions. Fa un parell de dies us comentàvem que Josep Piferrer es marcava precisament avui per arribar a un acord amb som gent del poble, de moment no tenim cap notícia al respecte, però sí que vam poder parlar amb Juli Fernández, l'altra doncs força majoritària a Palafrugell. De fet, la llista de Juli Fernández va ser qui va treure més vots per quarta vegada consecutiva, per tant és un fet que s'ha de destacar perquè mai havia succeït abans a Palafrugell i per tant en aquestes darreres eleccions del 26 de maig Juli Fernández de nou va ser la llista més votada, en aquest cas per 120 vots més que no base esquerra republicana. En aquest sentit, doncs, hem pogut conversar amb Juli Fernández, que, el qual ens destacava que podria renunciar a l'alcaldia de Palafrugell per evitar un govern liderat per Josep Piferrer. Ahir dijous doncs, va tenir els contactes amb Som Gent del Poble per mirar de fer un govern obert, transversal i amb experiència per evitar quatre anys de govern d'Esquerra. En aquest sentit, la preferència de Fernández doncs, és buscar un govern amb la candidatura, com dèiem, de Som Gent del Poble. Buscant l'acord amb el partit de Joan Vigues es vol aconseguir recuperar el lideratge perdut a Palafrugell frugell els dos últims anys de govern d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Així ho explica Juli Fernández a la nostra sintonia. No, no sé si es va afectar que Unió només fer un govern independentista. Jo crec que jo el que veig en cor arribem a un acord, si fem un acord local, amb clau de responsabilitat i amb clau d'equip per governar. Si posem sobre la taula el tema d'equip, amb eh, responsabilitat i experiència, jo penso que ningú pot arribar a un acord entre el PSC i, i el que fa pla. Per tant, doncs, queda clar que l'alcaldia queda en segon pla... I és que la prioritat del candidat és aconseguir que Esquerra no governi en els propers quatre anys, segons Fernández, perquè la seva gestió ha sigut nefasta pel municipi i, a més, pot comportar la pèrdua del lideratge local de forma irreversible. Per aconseguir aquest objectiu, el socialista no es posa cap línia vermella i la seva prioritat és un govern sòlid i preparat per Palafrugell. En aquest sentit, Juli Fernández podria renunciar a l'alcaldia de Palafrugell. En qualsevol cas, eh, jo el que no tinc és que és la línia vermella. Uh -huh. si realment el problema és que el seu que va acabar doncs eh, no podem votar a mi jo puc votar a mi vull dir que jo d'un moment la prioritat no se la cala el, el que ho vull evitar per bé de tots és que l'Ajuntament de València estigui 4 anys per Esquerra Republicana perquè després en aquests anys això seria irrecuperable per tant per sí. la prioritat em fa moure't la fitxa que faci falta per aconseguir un govern sólid, estàvel, amb experiència i que tingui clar doncs, que el que capitalitza és la gestió principal i, de tant, els temes municipals. Per últim, Juli Fernández també lamenta la manca de lectura crítica dels resultats d'Esquerra Republicana a Palafrugell, a més de qualificar-la de tenir una actitud de certa prepotència per part de Josep Piferrer. El candidat socialista ho justifica destacant que des del primer dia ja dona per fet el pacte i que ell serà alcalde i en aquest sentit el candidat d'Esquerra, doncs recordem, que, com us hem dit a l'inici, es doncs, metia les negociacions amb són gent del poble i que anaven per bon camí i que avui, de fet, doncs, es marcaven com a data límit Doncs a arribar a un acord. Veurem si aquesta tarda hi ha fumata blanca, com es coneix eh, quan hi ha aquest tipus de notícies. I, d'altra banda, n'estarem doncs, atents i ho explicarem aquí, als micròfons de Ràdio Palafrugell, i també recordeu, a través de Ràdio Palafrugell, si no s'arriba un acord avui, doncs ens esperen una setmana, una setmana llarga de negociacions abans del dia 15 de juny i és que recordem que Juli Fernández en aquest cas no necessita majoria absoluta per formar govern i és que el ser la llista més votada li valdria amb la majoria simple. Seguim en aquest informatiu i a continuació doncs, tractarem temes relacionats amb el nostre municipi, i continuarem doncs, a casa nostra per explicar-vos doncs, les activitats que resten en aquesta setmana a la Biblioteca de Palafrugell i també les de la setmana vinent. Ens hem apropat fins a la Biblioteca de Palafrugell i n'hem parlat, com és habitual, amb en Joan Soler. Us deixem amb aquesta conversa amb el director de la Biblioteca de Palafrugell. Doncs tornem a visitar la Biblioteca de Palafrugell per comentar les activitats que tenen per aquesta primera quinzena del mes de, de juny. Ja n han eh, passat uns quants dies i, per tant, ja n han fet unes quantes, però posarem la mirada en aquestes activitats que tenen per aquest final de setmana i també per la setmana que ve. Ho fem com és habitual amb Joan Soler, director de la Biblioteca. Bon dia, Joan. i Què ens depara aquesta, aquest final de setmana i la setmana que ve? Bon dia i gràcies per per convidar-nos i tornar a seguir la ràdio i poder difondre les nostres, les nostres activitats a tota la gent de Palafrugell. Bé, tenim quatre activitats, dos al divendres set, tenim dos activitats eh, infantils, tenim el divendres 7 a dos quarts de, de sis, a les 17.30, una hora del conte, sobre els tres animals del vi, això ens ho fa una, una narradora que us aconsello molt, la Mercè Rubí, i és una activitat eh, gratuïta, pensada familiar, pensada per nens de més de, de quatre anys, de 4 o més anys i Xtar entre aquest cicle que fem aquest mes de juny de biblioteques amb denominació d'origen. L'altra hora del conte la tenim divendres 14, que la farem aquesta al pati de la biblioteca, també a dos quarts de 6, a les 17.30, i es dirà Biodiversitat de Contes. Aquesta serà el divendres 14 i ens parla de contes i cançons relacionades amb les feines del camp i amb les, les verdures, no? és a dir, els bons hàbits alimentaris. Això ens ho fa una noia que es diu Maria Helena, és una activitat també familiar gratuïta, i aquesta és a partir de 3 anys. Per tant, tenim dues hores del conte, tant divendres 7 com divendres 14, a les 17.30. I com a xerrades tenim el divendres 7 una activitat que fa a Biblioteca de Palafrugell en col·laboració amb l'Ateneu de Palafrugell és una xerrada d'en Francesc Cerdac que és un professor o ex-professor del Consell Superior d'Investigacions Científiques i doctor en Biologia per la Universitat Autònoma sobre la biodiversitat i la sostenibilitat al Mediterrani i a la Costa Brava bàsicament aquest científic que s'ha jubilat fa pocs mesos que està professor i investigador a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona ha estudiat durant la seva vida professional una mica tot aquest món de fauna i flora al Mediterrani i a la Costa Brava i com tot el tema del canvi climàtic està afectant i la sobrepoblació està afectant eh, el litoral i, i en fauna i flora. No? I ens parlarà una mica d'això, una xerrada molt interessant més una persona que ha escrit diversos llibres sobre la, la sostenibilitat de la pesca a Catalunya i sobre la crisi del mar. Mm -hmm. I després el divendres 14, a les 7, les dues xerrades són a les 7,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 i en aquest cas nosaltres hi posem i posem l'espai. fan vàries xerrades, s'inician el 14 de juny, després hi ha un altre el 5 de juliol sobre una taula rodona de la cantada de calella passat, present i futur, que ens sembla que això ho fan al a d'Amics de Calella, a manera amb dues generacions, que aquesta era de la mà d'Enricar Balil i la Tania Valil, que això es farà a la biblioteca i tancarà el, el 9 d'agost, que és un divendres també dos quarts de vuit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 Moltes gràcies a vosaltres i fins la pròxima. Doncs agraïm una vegada més a Joan Soler que ens hagi atès i ens hagi explicat, ens hagi fet cinc cèntims, doncs, aquestes activitats que hi ha aquesta setmana, aquest final de setmana a la Biblioteca de Palafrugell i també la setmana que ve, posant també doncs, la mirada en aquest cicle de conferències sobre l'Havanera que organitza la Fundació Arnès Murató i que com es va fer l'any passat, doncs, aquest any es tornaran a realitzar i s'inicien doncs el divendres de la setmana que ve, per tant, el divendres dia 14. Nosaltres doncs també explicarem aquestes conferències aquí a la nostra sintonia, Ràdio Palafrugell, al 107.8 i a Ràdio Palafrugell.cat. moment per a la informació comarcal que ens portarà a parlar de la presentació de la vuitena edició del White Summer Festival de Pals. La, aquesta vuitena edició oferirà durant 23 dies diverses activitats relacionades amb la música, l'art i la cultura a la localitat de Pals del dia 3, des del dia 3 d'agost fins al 25. Recordem que la xifra de l'any passat de visitants va superar totes les edicions anteriors i es va situar en 140.000 espectadors. Enguany, el festival s'emmarca dins del lema «Oh my light, oh my night». En aquest sentit, des de l'organització es fa una clara aposta per diferenciar les activitats de dia que són dirigides cap a un públic més familiar i, d'altra banda, doncs, l'Oh my night va relacionat amb la reforça que el White Summer fa per la proposta cultural incorporant més concerts nocturns. Ens ho explica la Sara Adrué, responsable de comunicació del festival. El dia està dividida entre arte... ...Familia... ...y por último Playground... ...tenemos a la familia, las tardes... ...este año hemos mejorado... ...la programación artística... Eh, ...traemos espectáculos interactivos... ...danza y teatro entre otros... ...que además hemos mejorado... Mmm, ...respecto a otros años... ...y finalmente la zona Playground... ...que viene impulsada por la Caixa... ...como han comentado anteriormente... ...que está pensada para Lomo Ludens... ...el público familiar... ...niños, familias, abuelos... ...por otro lado están las noches... ...en las noches destaca... ...la gastronomía... ...por otro lado tenemos la programación artística... ...de cuya programación nos hablará José Porta... ...mejorando nuestra inversión... ...trayendo un cartel... ...que difícilmente... ...hemos hecho en otros años... ...hemos mejorado, estamos orgullosísimos de él... ...y son conciertos y espectáculos... ...de carácter nacional e internacional... El punt de trobada estival indispensable de la Costa Brava, doncs, com dèiem, reforça la seva proposta cultural amb un cartell de concerts nocturns amb noms rellevants del panorama musical independent. En aquesta línia cal destacar el concert inaugural de la Casa Azul del dia 3 d'agost a dos quarts de 10. A més a més, altres noms destacats que passaran pel, per pals seran Paula, el petit de Calaril o novesades Carminya per finalitzar aquest festival el dia 25 d'agost a dos quarts d'onze Sarahara Zara portarà el seu darrer àlbum Astronauta. En aquest sentit, des de l'organització fa una aposta per arribar a un públic més jove, eh, ho destacava així el programador musical de la vuitena edició del White Summer Festival, Josep Porta. En la qual aquesta edició el White Summer fa una aposta eh, per la música per fer-lo un mes nocturn i fem la creació de 50 nous slots, seran més de 50 segurament, on hem volgut seleccionar bandes de les més destacades a nivell nacional, de l'escena independent i també de l'escena comercial més coneguda. També incorporem a la part dels bars tres nous espais, que seran la Jaima, els Sunset i els Kids, i a la zona dels bars també hi haurà tota una nova programació més enllà de l'escenari principal. Tot això ho fem per acostar-nos a un torn més jove i que la va està més compromès amb l'escena musical en la qual volem programar. Bé, ens centrarem en el 3 d'agost, que serà l'escena inaugural del White Summer. Ho farem impulsats gràcies a la caixa, amb la Casa Azul, a la banda del Guille Milky Way... Eh que presentarà L'Esfera, que és el seu nou disc, i ja esperat, que portàvem pràcticament quasi dos anys esperant aquest disc, que molts de vosaltres segurament heu pogut escoltar en el moment o podria ser peor, que està sonant cada dia a, a les ràdios nacionals i de tot el país. Amb més caps de cartell, ara em toca parlar de la Cluenda, ho farem amb la Zahara, Zahara serà la l'artista convidada per fer la cluenda del festival, que també ens presenta disc, ho farà amb astronauta, un disc que li està funcionant molt bé arreu del país, a, a, nacional i està actuant a totes les sales. I d'altra banda, en aquest escenari principal on hi haurà aquests concerts nocturns que ens comentàvem, doncs també aquest serà l'espai per als adolescents amb la festa holi del dimarts dia 6 que organitza adolescents.cat i també serà el punt de trobada per als més petits de la casa amb el concert que el grup El Pot Petit portarà el dissabte dia 17. En aquest sentit, per al públic familiar, dins d'aquest lema Oh My Light, el White Summer proposa una vuitantena d'espectacles artístics, teatrals i de dansa. A més, també hi haurà una jornada dedicada a la cultura africana i un espai de xerrades sobre creativitat, salut i il·lustració, a part de l'habitual mercat comercial. Per tant, doncs, totes aquestes diverses propostes, a més a més també doncs de la proposta artística es consolida doncs dins de la Masia Teules, doncs aquesta proposta artística amb diverses exposicions que es podran veure durant aquests 23 dies que dura el festival d'altra banda doncs us recordem que tenim la notícia a la nostra pàgina web a radiopalaflugell.cat i també allà trobareu un enllaç que us portarà directament a la pàgina web del White Summer Festival i allà doncs he trobar altres informacions respecte a la gastronomia, també als bars que s'ha fet doncs una aposta al voltant d'aquestes activitats més gastronòmiques. Seguimenem aquest informatiu i a continuació parlarem de la jornada sobre l'amenaça amenaça jihadista a Catalunya, adreçada als caps i comandaments de les policies locals de les comarques de Girona que està tenint lloc aquest matí al Museu del Suro i on també hi participa doncs la policia local de Palafrugell. Primer de tot, hem parlat amb David Puertas, cap de la policia local del nostre municipi perquè ens valori què suposa per a Palafrugell doncs, ser una de les seus d'aquestes jornades. Doncs, David, aquesta jornada que es fa aquí a Palafrugell... En, doncs com esteu treballant vosaltres des de la policia local de Palafrigill? Aquests temes que s'estan tractant avui en aquesta jornada. Bé, mira, en primer lloc, Rubén, no, per nosaltres és molt gratificant trobarnos aquí avui amb, amb tants de companys de caps, de cos de Mossos d'Esquadra i caps de les policies locals per tal de poder parlar i, i poder tractar una temàtica que ens preocupa a tots. Ens preocupa i ens ocupa molt, no? Eh, llavors, eh, amb aquesta jornada que aconseguim en primer lloc, doncs és posar-nos al dia, no? integrar-nos saber què és el que està passant exactament trobar-nos exactament a, a, en el moment en què ens trobem i saber cap on anem no? i això ens va molt bé evidentment que vingui el cos de Mossos d'Esquadra amb, amb, amb les primeres espaces dintre del cos per poder parlar i poder-nos explicar exactament pues, tot això, no? tot allò que ens preocupa i ens ocupa per poder treballar i sobretot treballar una altra cosa que també es fa, però que moltes vegades no tenim ocasió de poder-ho fer i és aquesta integració molt important entre Mossos d'Esquadra i policia local que som els que treballen. Allem cada dia, no? I és que el dia a dia, amb Seguretat Ciutadana, amb ordre públic, doncs, es eh, troben aquí a ja les poblacions, no? En el nostre cas, per exemple, per la Frugell, doncs bé, ara, d'aquí quatre dies, ja estem, de fet, no?, la setmana de... de... setmana gran, no?, de, de festa, del carnaval de primavera, no?, del carrusel, i per a nosaltres és molt important, no?, doncs, treballar-ho tot d'una manera, en primer lloc, ordenació del trànsit, evidentment, no?, que la gent pateixi el menys possible, de totes aquestes inconvenients que, que ens provoquen, però, per una altra banda, compaginar això amb la seguretat, no?, amb la seguretat de tenir un poble ordenat, tenir un poble segur i que la gent quan està dintre dels actes de manera que es puguin fer coses que ells no ho veuen, no? que la societat no ho veu perquè nosaltres podem assegurar juntament amb el cos de Mossos que aquelles activitats es donen a terme d'una forma tranquil·la i segura no? Llavors, jornades com la d'avui és importantíssim per poder treballar cada vegada més i millor en aquest sentit i d'altra banda, doncs, posant més la mirada en aquesta jornada que s'està desenvolupant aquí al Museu del Suro, Suru, doncs, hem pogut parlar amb Lluís Paradell, responsable de l'àrea d'anàlisi de la Comissaria General d'Informació. Ah, doncs explica'ns una com s'està desenvolupant aquesta jornada, com heu estructurat eh, les diferents parts que, de les quals consta. Bé, doncs aquestes jornades que avui fem aquí per la Frugell, eh, les estem fent a totes les 9 regions policials de, de Catalunya, en les quals, doncs, dins de la dinàmica de col·laboració que tenim amb totes les policies locals, doncs, a, en aquest cas concret van més adreçades a tots els comandaments de, de les policies locals, els caps de les policies locals i també els caps de, del cos de Mossos d'Esquadra en aquelles mateixes comarques aquestes regions policials. Per tant, de fer una jornada d'actualització sobre el que és, en aquest cas, la, específicament l'amenaça terrorista jihadista, per una banda, i després el coneixement també dels processos de, de detecció de, de radicalització violenta, no només estrictament des del punt de vista de, que puguin eh, inscriure's dins de l'amenaça jihadista, sinó també vinculats, per exemple, amb, amb la prevenció de detecció de casos d'extrema dreta, sobretot, i d'altres tipus d'extremismes violents. Llavors, eh, no deixa de ser una actuació més de les que eh, es fan de forma periòdica, i que van, en aquest cas sí, més específicament adreçada en els responsables de, de les policies, tant dels de Mossos d'Esquadra com deia, com de les policies locals. En aquest cas, de quines eines eh, se'ls hi proporcionen aquests caps de, de policia local i Mossos d'Esquadra? Per exemple, en el, ja des de fa aproximadament tres anys que el cos de Mossos doncs, va estendre a les policies locals un procés que ja havíem fet internament, sobretot amb aquells eh, grups de policia de proximitat del cos, que és eh, una mena de tallers eh, informatius i formatius que permetessin eh, detectar casos de persones que puguin haver fet un canvi significatiu en la seva vida i que els exposi en una situació de risc a nivell justament de l'exposició a aquests extremis violents. Això ja va generar doncs, tota una dinàmica de treball amb les polícies locals que paral·lelament doncs, també entenem que ha d'anar adreçat a portar als responsables de la presa de decisions a nivell de seguretat del nostre territori, ja siguin Mossos o policies locals, doncs que també tinguin un coneixement d'aquelles temàtiques que tenen una afectació crítica a la seguretat, com és el cas en aquest, avui estem parlant de l'amenaça jihadista. És eh, complicat saber, o sigui, vosaltres que treballeu diàriament amb això, és complicat eh, captar aquest moment que es fa aquest canvi? persones, eh? Vull dir que, que fan aquesta radicalització, podríem dir. No és que sigui complicat. El que s'ha de saber moltes vegades, i fins i tot dit per a les pròpies mares o pares de joves, sobretot, que han, han fet aquests canvis, eh, els que veuen que alguna cosa està passant, però no acaben de interpretar ben bé què és el que està passant. Llavors, justament, Uh, en aquesta mena de tallers uh, informatius uh, en les que s'expliquen quines són les causes uh, per què els joves poden fer aquests canvis i uh, es, es dona el context on s'estan es donant aquests canvis és el que pot permetre identificar justament aquests processos en la seva fase més inicial, de manera que eh, pot eh, permetre fer intervencions que evitin justament que culmini aquest procés. I, per exemple, no estan sols el fet de detectar una amenaça imminent, que podria ser el cas, però que no és el principal objectiu, sinó és la el donar elements que permetin detectar aquests processos en els estadis inicials on potser no serà la policia qui intervenirà, però sí poden intervenir altres professionals que justament poden canviar els condicionants que fan que aquella persona, aquell jove, estigui exposat en aquella situació de risc. Així doncs, aquesta jornada sobre l'amenaça jihadista a Catalunya... Adreçada als caps i comandaments de les policies locals de les comarques gironines, també als caps dels Mossos d'Esquadra, com us deien, doncs, al llarg del matí ha començat aquesta jornada a partir de les 9 i en aquests moments doncs, ja s'està produint la darrera part estan dins dels processos de radicalització conduents al yihadisme, prevenció i detectació a càrrec de la Unitat d'Informació de la Regió Policial de Girona, i a dos quarts de dues doncs, es, farà aquesta, es farà la cluenda d'aquestes jornades que, doncs, com ens comentava el responsable de l'àrea d'Anàlisis de la Comissaria General d'Informació, Lluís Paradell, doncs es fa a totes les nous regions policials de Catalunya i que avui doncs, se celebra aquí a Palà Frigell. Arribem al final d'aquest informatiu i el tancarem doncs, amb una de les primeres activitats que ja han fet bullir i palar frugill emmarcades dins d'aquestes 57 festes de primavera, en aquest cas doncs a la Rua dels Infants, que dins del programa de les festes de primavera doncs ha reunit a 200 nens, més de 200 nens i nenes que han participat en la desfilada organitzada per l'àrea d'educació de Palafrugell i les escoles Bressols de la Vila. La plaça de Can Màrio ha estat el lloc que ha acollit doncs, el final de festa, que ha comptat amb la percussió de l'associació cultural Papà i i l'animació de RICUS. A la Rua d'enguany us hem d'explicar que hi han participat els infants dels següents centres educatius. L'Escola Bressol Municipal als Belloguets, Llar d'Infants Municipal Tomení, Llar d'Infants Cala Tolita... Llar d'infants, els cargolets i escola a bressol Petit Badruna. D'altra banda, doncs, aquesta ha estat la primera de les activitats. Demà és festiu a les escoles i també hi ha un seguit d'activitats eh, adreçades als més petits. Hi ha la típica fangejada, a les 11 al Camp d'Emprats. En Entre les 5 i les 7 de la tarda a la plaça Can Mario hi haurà inflables esportius i, d'altra banda, doncs eh, també hi ha altres activitats, aquestes doncs, ja per un públic més adult hi haurà un torneig de Padel a les 4 a l'estadi municipal a les 8 al Teatre Municipal hi haurà doncs, el pregó de les 50 estrenes festes de primavera càrrec de Maria Judez, eh, recordem doncs, que vam parlar amb ell, amb Maria Judez eh, ahir en aquesta sintonia, podeu recuperar aquesta entrevista a Ràdio Palafrugell i acabarà amb el sopar popular a Can Bec i amb el concert de Funkers Society. Per tant, doncs, demà també moltes activitats enmarcades dins d'aquestes 57 festes de primavera. Sí. Doncs Amb aquesta darrera informació, al voltant d'aquesta doncs, Rua dels Infants que ha tingut lloc avui a Palà Frugell i també amb aquest repàs de les activitats que hi haurà demà a la nostra vila amb motiu d'aquestes festes de primavera, doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous 6 de juny. Per demà doncs, ens espera una altra vegada un dia intens. Us recordem que a les 10 hi haurà l'hora del peix fregit amb eh, doncs, la informació comarcal i de, del municipi que, més important que hagi succeït en les darreres hores. i també, d'altra banda,s, doncs, amb diverses càpsules que us oferim a la segona part del magazine matinal. Després doncs també tindreu l'espai informatiu, on repasarem doncs les diverses activitats, que hi ha emmarcades dins de festes de primavera, i també doncs conversarem amb la policia local perquè ens doni els detalls de quines seran les restriccions de trànsit eh, pel motiu del de carrusel Costa Brava, que tindrà lloc, recordem, diumenge. Nosaltres, doncs, us emplacem a que demà torneu a seguir per tal d'estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Fins demà!